Jó reggelt mindenkinek! Hát sikerült összerakni, hát és még Máté is itt van! Az nagyon durva, igen, tehát hogy... voltunk! Megint, megint, ide jutni most, egy kész, kész halál volt jó reggelt, sziasztok! Képzeld el, szomorú vagyok. Na, képzelem! Képzeld, mert van egy, vettem egy ilyen jó kis ilyen szalmakalapot, hogy én majd ma abba jövök, Igen... És... és nem. És nem. És nem. Nem találtam reggel sehol. Tehát, hogy így néztem mindenhol. Még a kedves kis barátnőm is segített, de nem találtuk. És azt mondta, hogy lenhagytam a kocsiban. Nem és nem lenn, volt a kocsiban. Nem láttam lenn a kocsiban, úgyhogy... Valaki meglovasította. Ez ma ilyen sapka nélkül lesz, mert az összes sapkám eltűnt elolvadt a nyárra. Úristen, hogy, hogy lehet sapka nélkül pirítót csinálni? Nem is értem. Túl messze a porad, és nem tudok neked dönteni vizet. Ah, nyugodtan nyúját és jöns bele az izébe. Azért ma, ma is durva lesz, érzed? Vagy érezted? Aj, nézegettem, nézegettem. Ma, ma megint oda süt. Na, jó reggelt mindenkinek, Youtube-on, Dávidnak, Twitchen, time, Timelord, Sati, Szati, Kuluc, mindenkinek nagyon szép, jó reggelt kívánunk. Mindig rendhagyó, apirítós. Minden alkalommal valami, valami újat és innovatívat uh, hozunk a műsorba. Abszolút. Uh, ezúttal az, hogy nem tudom, eddig technikai problémák nélkül sikerült elindítani? Ámen, úgy legyen. Hát ja, amúgy fú, megnéztem az előző adást, hogy az azért, azért látszott rajtam, hogy azért Azért ott már eldobtam a láncot. Egy tehát, kicsit hogy, na, Éreztem rajtad, hogy. Igen, tehát azért ott. Sok volt, volt a fény. Nem is, is sok volt a fény, <gül> és ó, a munka, meg az. nagyon gyorsan. Igen, Soport. és akkor ott voltam egy a vizsgáim után, hogy úgyhogy, fú, hogy, úr, Tehát, hogy így, most kezdem úgy érzem, egy kicsit összeszedni az életemet. Igen. Mert, atya úristen, Tehát, tényleg. Figyelj, túl vagyunk rajta, nem vesztünk össze. Igen. És, és, és most az előző adáshoz képest most már úgy érzem, hogy van tényleg tematika és téma. Igen? Hajjaj. Tematika? Igen, soha nem beszéljük meg előre a témáinkat, hogy ki miről szeretne beszélni, ugye ezért, ezért nehéz tematikáról beszélni, éppen neki köszönhetően. Igen. De azért, azért, azért megint csak eltelt egy hét, és azért megint csak nem állt meg a világ. Nem tegnap például hajnali éjfélig bovoztam. Hajnali éjfélig? Hajnali éjfélig. Amit mindig nagyon szeretek, próbálom elkerülni azt, hogy mindig pirítós előtt rédejjek éjszakában nyúlóan, mert utána az van, hogy másnap reggel, mint a mosott szar, így nézem, hogy hát egy tíz perc múlva itt van a mát, hogy ki kelni az ágyból, gyorsan elmenni, lefürödni, mert ne, ne kell szagolnia itt a, a éjszaka akárhány fokos... Szexagos. Mm, nem is erre gondoltam, de jó, hogy mondom. <gül> Miért a szex Van neki? Szerintem a szex az a két embernek. Minden embernek te, van tematika. egy saját... <gül> minden... <gül> minden embernek megvan a maga saját élete Ezt szokták mondani. A saját bűze. Te azt nem érzed, mert már megszoktad. De minden Igen. embernek van egy, egy te, egy te illatod. És amikor az a két te illat keveredik, uh -huh és abból lesz egy... Az, az, az, az, az, az, az, az, egyéb az egyéb gyúzoknak az illatával. Igen, tehát amikor a szex szag, az sose ugyanolyan, mert ez mindig egy-két, egy, amúgy hát, is. Hát azoknál, akik mindig ugyanazzal csinálják, az valószínűleg hasonló, de hát má témesé nekünk. Nem úgy értem, hanem hogy minden házban más lesz a szex szag. Ja, persze, nem olyan, mint a fahé persze. illat. Tehát a fahé illat az minden nem, fahé illatú. Nem, nem olyan, mint a fahé... Ezt jól látod? Viszont ezek szinte a szexszak mindig... Na, most ez hogy nem, nem tudom. Minden. De nagyon jól bekezdtünk. Jó reggelt mindenkinek. Tehát igen, amúgy ezzel... Meg... Erre elindítom újra az intót, kezdjük előre. <gül> ezzel pontosan ugyanúgy vagyok én is, mert én is este új, fekszek, mert jövök. Erre mindig azon, hogy elindulok, és ahány mindig, amikor előbb elindultam, annál később érek. Mm. Tehát, hogy nem tudom, ez... Ez egyébként egyébként ez egy létező dolog, én amikor még Budaörsről jártam be dolgozni, akkor ugyanez volt, tehát hogy minél előbb indultam, annál lassabban értem be gyakorlatilag, azt nem mondanám, hogy később, de annál lassabban, mert hogyha egy 20 perccel előbb indultam el, akkor biztos egy 20 perccel többet álltam a dugóban, yeah. hogy oda keveredjek nagy nehezen, vagy valahogy úgy jött Nem tudom, Hát figyelj, indulj el 8 óra 59-kor, is lehet itt egy perc alatt. Bárcsak. Ez ilyen sose nem lesz, de sose nem. Sose nem? Sose nem. És hát igen, és ugye látszik azért az utakon, hogy, hogy azért elindultak az emberek kifelé, és ugye ezek a korlátozások úgymond teljesen megszűntek. Igen, igen, igen. Most már akárki akár akárhova, kivéve a korházak. És, és a börtön. És, és a börtön? Igen, a börtön. De ez mennyire már, hogy ugye akkor most ugye úgy ott van, hogy akkor... Nem lehet lát. Akkor most el, el, csinálok egy bűncselekményt, és Igen. be akarok vinni, is mondom, hogy nem vihetnek a börtönbe, a látogatás Ha megyek akkor egyenesen tehát akkor nem vizélnek szaroznak. Tényleg, elképesztő. Csáho, be van ott, Nincs. Oké! Okay. Nem is értem. Küldjétek nem, a B ajtóhoz. Körülbelül amúgy tényleg ez van. És az a durva, hogy ugye kiengedték az embereket, és, és nem tudom, figyeled -e a híreket, hogy mennyire megváltoztak így a, úgy Ugye ezek a korlátozások most már teljesen megszűnt. Igen. Azért szép, fokozatos volt a dolog. Te még használsz maszkot? Az a durva, hogy ezt nagyon kérdezed, mert... Uh, igen. Víz. Bótör. Uh, igen. Tehát, hogy az a durva, hogy pont a barátnőmmel beszéltük, hogy nem tudom, feltűnt -e, De két, két és fél éve nem voltunk betegek. Ah. Tehát, hogy így... Azt beszéltük, hogy ha megyünk ilyen zártérbe, vagy ilyesmi, akkor továbbra is fogjuk használni, mert most nem lettünk betegek. Én mindig elkapok valami nyavaját. Uh -huh. Nyáron is, meg téren is, meg pláne. És nem. Tehát, hogy így... Én pont ezért ö, tegnap mentem ö, föl a bankügyeket ügy intézni, meg Oságban, bankokba. meg bankokban, igen. Ö, én hordtam végig. Tehát, hogy mindenki bekaphatja, én nekem ez jó. Én kapok benne levegőt, nem vagyok retardált, én euh, engem nem zavar, én annó is úgy voltam vele, hogy rajtam volt, és úgy felejtettem. Tehát, hogy mit tudom, én elmentem a boltba, fölraktam, amikor odaértem, és akkor jöttem visszafelé, és mit tudom, én melyik voltam a ház előtt, amikor vettem. Ó, oh, az meg rajtam volt. Tehát, hogy. Én engem nem zavar, már hozzá szoktunk. Ha, a másik meg ugye az, hogy azért itt, azért a nagy melegben, azért én csak érzem. Tehát, azért nem kényelmes. Hát, nem tudom. De basszus, nem voltam beteg két éve. Tehát, ha. hogy ilyen, ilyen nem tudom, mikor volt utoljára. Tehát, hogy így, és akkor hogy miért ne hornám? Senkinek nem vagyok az éjszére kíváncsi. Tehát, hogy így zárt helyen úgy, úgy érzem, hogy bassz, most is hornni fogom, mert látom előni. Miért is bátor? Nekem már csak a mentális korlátozásaim maradtak. Adom. <síns> így igaz nekünk is. Csőkorjon, Karion. Cső, Köszönjük szépen. Köszönjük. Így már kilenc hónapja. Oh! Az már gyerek. A gyerek lenne, most születne meg. O, azt a rohadt Na mindegy, szóval, igen, arra akartam kiúkodni, hogy ugye az emberek elindultak, mindenki mehet már mindenhova, és, és ez nagyon látszik. Tehát, hogy így, én tudtam, én mondtam neked valamelyik adás, vagy beszéltük ezt, hogy az emberek vissza fogják sírni ezeket a karanténos időszakokat. Én szerintem egy -e hét nem telt el, és már most sírom vissza. Uh -huh. És nem csak a forgalom miatt, hanem, hanem sok miatt is. Az egyik ilyen, ami most hétvégén történt, Na. nem tudom, olvastad el, hogy de tömegverekedés nem, nem volt. volt Siófokon szombat este. vasárnap a Vasárnap hajnalban. Nem azért érdekes ez a dolog, mert ugye le is hozták a hírek, tehát lehet erről nem hanem uh -huh. én ott voltam. Tehát, hogy... Ö, Kit vertél meg, én senkit, de hál' Istennek <laughs> ez, a, ez a tömegverekedés elkerült, csak úgy voltam a, ott, ugye a barátnőm adavalós, uh -huh. és úgy voltunk, hogy most a menjünk le, egy kicsit tudott koktélozgatni, egy kicsit balcsizni, Igen. vagy ilyesmi. És akkor csak azért elmentünk az aranypartra, és atya úristen! Tehát, hogy mindenki, a egy dinnyét cipelne, uh -huh. mindenki feszült volt a másikra, és amúgy azért mondtam a barátnőmnek, elmentünk egy helyre táncolni, ott és letapizták a barátnőmet, úgy, uh -huh. hogy ott álltam vele. És akkor az a hogy én ezt nem láttam, mert ha láttam volna, akkor már hanem a volna az a tömegverekedés. Nem, akkor nem merés mindegy... volt volna. <gül> na, na mindegy, szóval éreztem azt, hogy, hogy, hogy feszül, feszültség van. Tehát mindenki Aha. be van feszülve, és hogy... Ó, és... már olyan rég verekedtem De nem, tehát tényleg az emberek így, így el... A... Olyan rég aláztam meg egy nőt, egyrészt. aki nem a felesége. De miért van no. az, hogy elmegy az ember Balatón, és akkor ott az hogy nem ismernek, lehetek Aha. egy... Csúcsmilliárdos gyerek, apuka a gyereke, Aha. de lehetek, a, éppen kiszabadultam a négy fal között, van a, egy backstreet Boys-os uh, posztár tartja a falat, mert ami festék nincs rajta, <gül> és akkor el tudok menni a Balatóra, az Aranypartra, és ott egy, egy órára el tudom hitetni, hogy ki vagyok, uh -huh. vagy mi lehetnék, vagy uh -huh. egy ilyesmi. Lekerül a pörkölt szaptos asszonyverő? Igen, és Jézusom. <gül> Tehát tényleg is abban a pillanatban, hogy éreztem, és amúgy mondtam a barányom, hogy menjünk haza, mert, mert nem, nem, nem, nem érzem a flót. Uh -huh. És basszus, utána másnap reggel olvasom, hogy tömegverekedés is ezért. téged. Alamá, Nincs itt! Ne <gül> <gül> De nem tudod, mikor mész, akkor így be vannak feszítő, és látod az értelmetlenséget az ember agyába, Aha. hogy pont annyi van nekem, amennyi kívülre látszik ez, hogy így ezt meg tudja csinálni ezt a mozdulat, és ennyi, kész. Semmitől és úristen, komolyan, azok az arcok, azok a fek, de én is voltam <gül> fiatal, még most is az vagyok, és bemegyek buliba, és iszok, és nekem is van olyan, hogy azt hogy hol vagyok, de de miért versz meg, miért verekszel? <gül> Nem te, hanem, hogy így alapvetően ja, az emberek. Azért, miért vereket? Ja <gül> Most is onnan jött. Igen. Azért is. Nem, de tényleg ez a. Ez a ki kiság, és akkor most egyest el tudom hitetni, hogy én kemény vagyok, és mit nem én ez. És ez, bérre biztos gyűlnek a lányok, mert különben nem működ, mert ez évek óta működik ez. Tehát nem most találták ki ezt a. Jó, te azért annyira nem jártál bulikba, vagy annyira bulikba, ez nem nagyon tapasztaltal. Azért ez nem rossz. De tényleg ez. ez... Atya úristen, én, csak, ez én csak szánalmas. Altarakváliban tömegverekedtem. Igen, és, el, és annyira kíváncsi lennék, hogy miből alakult ki ez a tömegverekedés ott az aranyparton, és el tudom hinni, hogy a legfélyebb apróság. Ez egy vállókészből elindulhatott, amennyire uh -huh. ott az emberek egymásra voltak feszülve, mert hogy teljesen azt hiszik a, az emberek, illetve mi férfiak, hogy ez jön be a lányata, hogy... Uh -huh. Hát, hogy csak annyi volt, uh -huh. hogy valaki oda szól, hogy kérsz egy sört a másik, meg az hangos zenét a... Azt mondta, hogy ups yeah. Anyád! Yeah. Tis, tis, tis, és akkor tis, mindenki úgy úgy megy, mint hogyha bálfával alulut volna, és báltozik. Hát, mi ment? Bakolj el neki! Figyelj! E... Na jó, ebbe nagyon ki jó... Ki megy a Balatonra? Tehát, hogy... Hát figyelj most azért szerintem sokan. Tehát, hogy most ugye én is ö, ö, beszéltem a barátnám, nem nagyon jó lenne menni Horvátországba. Uh -huh. De ugye az én oltási dolgaim miatt, Igen, az... meg az ő oltásai mm -hmm. dolgaimat, mert őt is az orosz kétszer. De, de most még úgy voltunk vele, hogy most tényleg most ilyen vizsgálatra menni, olyan vizsgálatra, az a papír, olyan papírt, hogy úgy voltunk vele, hogy most idén még itt maradunk. Igaz, hogy azért egy Prága tervben van de hát, Tudod, mit, mire lettem kíváncsi? De szerintem most még sokan itt maradta. Hogy beszéltük, nem tudom, hogy pujrítósban, vagy, vagy csak simán streambe hogy az oltás igazolvány az nem az, hogy tudsz vele utazni, hanem a legtöbb helyen ö, kell az, hogy ö, negatív teszted legyen. Na, az a helyzet ugye ezzel, hogy megjelent kettős. az európai igazolvány. Igen. És ugye itt az a probléma, hogy az azt fogadja el, amit az Európai egészségügyi meg a VHO, meg tudod, Igen. de... de, de, de és az a probléma, hogy a, a, az oroszt, azt még mai napi nem fogadta meg, nem meg uh -huh. a kínai se. Tehát a kínaival és az oroszsal oltottak, az most beszopta. Az nagyon, mert egyébként a kínai azt, azt vágott, hogy így az emberek csinálgatták a teszteket, az hogy Az antigén, antitens, an, antigén nulla. Igen, ez a, ez a cég, ahol dolgozok, a dolgozókatul is így járt, hogy, hogy, hogy így nézegett a, az antitesztet, és kiderült neki, nulla. Tehát, hogy nulla. Azért hogy elég para. Szink, még egyes mézbe is oltatod magad, megkapod az 5G csíppet, de nem kapsz. Igen, ja, Na, de mondom... megnéztem, most itt előttem van, hogy a védettségi igazolvány hol fogadják el. Na, de most én mondani fogsz nekem olyan országokat, ahol, ahol köszi fogadjunk. Tehát, ilyen... Nem, nem, nem. Albánia. Mondtam. <gül> Bakrain. Oké. Okay. Ciprus. Oké. Okay. Cseh. Oké. Okay. Cseh. Cseh. Beelfogadják a magyar igazolványt. A magyar igazolványt, igen. Itt azt írják. Hallod? Kicsi, megyünk Prágába. Ez már biztos. Észak-Macedón köztársaság. Igen. Ö, Georgia. mint az amerikai? Nem. Gondolom, az izé. Hogy hívják magyarul? Georgia. Georgia, igen. Az Milyen országnak hívjuk? Jaj, te izére gondolsz az a lett, vagy mely? Az nem az? Lettországnak hívjuk? Nem. Nem, Minek hívjuk. Grúzia. Grúzia. Persze, meg Gébet Köszönöm szépen. Georgia. Ö, Itt Georgiának van írva egyébként, nem tudom miért, mert a többi az Horvátország. Oké. Okay. Kaza köztársaság. De ez biztos, hogy nem igaz. Mert. A Horvátország. biztos, hogy van? Nem tudom, mikor uh, mikor ez a cikk, mert például. A ír... hogy folyamatosan frissú. Mert június 30-án uh, hoztak be a horvátok torlátozásokat. És tudom, hogy a főnökömnek is volt valami, valami dolga, mert ő is oroszt kapott. Na mindegy, igazából mindegy, szerintem jövő nyárig most már kibírom. Azt utána meg már úgyse fog kelleni kártya, meg semmi. Tehát, hogy így ez a, ez a kártya pont, pont arra lesz jó, hogy... Hmm. Nem tudom, itt azt írják, hogy elfogadják. Most nem olvasom végig, nem mindegy. Kaza köztársaság, köszi, Marokko, így, Moldova, Mongólia, Montenegró, Szerb köztársaság, Szlovákia, Szlovénia, Törökország és Ukrajna. Mondjuk pont, ahol az összes szervedet el tudják adni, oda mindenhova mehet. Igen, igen. Nem, úgy Törökország török rohat jó voltatok már? Én nem. Rága feleségem volt, és mondjuk kurva szar helyen voltak. Mert tudod, olyan helyen voltak, ahol éppen építik ki a izét, Á, és akkor ilyen pusztaság, meg építési ö, terület, meg a faszon. És elment teljesen a kedve tőle, vagy? Én pedig nagyon-nagyon tudom ajánlani sok szempontból is Törökországot. Az egyik az, hogy a vendégszeretetük egész egyszerűen hihetetlen. Uh -huh. Tehát, hogy oda odamész, ö, csak all-inclusive ellátás, az uh -huh. csak ott és folyamatosan rohannak, hogy hozzak neked valami kaját, vagy mm -hmm. valamit, és folyamatosan etetnek. arcok, és nem az van, tudod, hogy, mint a pincére, Aha. hogy oda meg mit hozhatok, majd tudod, és akkor egy már egy halálba kívának, hozz már innen. Nem adján, és ha haverkodik, tehát, hogy egy leül melléd, és akkor mutogatja a, a telefonját. Nem, már befizettad. Tehát ja. így, így az a durva, hogy Aha. már nem azon, hogy még többet fizetsz, hanem leül haverkodik, hogy nézd, milyen gólt rúgottam Messi, és leül haverkodni, és így, haverkod, így többet, hogy milyen gólt rúgottam Messi. és úgy érzed magad, hogy te nem is a vendég látod lenne, hanem egy tök jó haverod. Tehát, egy hogy... sajnálom, hogy rosszul járt a feleséged, mert ja, amúgy, amúgy én imádtam. Ő, ő, ő olaszba akar nagyon megint kimenni, mert ott nagyon jól éreztem magát. Én meg nekem tök mindegy, tehát én mindenhol nagyon szívesen mennék, de úgysem megyünk, mert. Oh, oh, oh. Aj, tegnap bankügyeket intéztem, és mint mindig a bank az segítőkész volt és hasznos. Milyen mi történt bankokban? Bankokban? Elmesélem. Ö, ugye csináljuk a felújítást meg mindent, hogy a tervezés. Így van, így van. És így, azt elvan, elkészült a terv, és ezt ki akartuk fizetni, és úgy alakult, hogy izéből akartuk kifizetni eltépés megtakarításból. Volt már ilyenünk az OTP-nél, akkor is felvettük idő előtt. Az meg a hang. Zzűn meg a hang. Mármint ki ér. Azt nem fogják tudni megmondani. Igen. Ja. Szerintem. Meg a kábelt kiegyenesíteni. Ja. Amúgy benn van egy légy. <gül> az is lehet. Az zümmög. Na mindegy. A, mi volt az? Köszön, szóltál. Köszön, szóltál. Ö, és hát úgy volt, tehát gyűjtöttük a izén, és akkor úgy voltunk fel, jó minden állami támogatás kuka, kikérjük. Há miért? Miért nem csináltok babákat? Keresztül be a <gül> Nagyon beleg van Hogy ö, nem, az is lesz majd, az más, de hogy ö, ki tudjuk fizetni a, a tervezést. És arra gondoltuk, felvesszük az eltépénket, jövőre járna csak le, de most érted, elesünk a izétől, volt már ilyen, kikérjük kalapkabát. Ennek van egy 2000 forintos díja, hogy kikéred. Ezen felül, hogyha három hónapnál hamarabb akarod, tehát azonnalival, akkor 3%-os díja van. Ezen felül pedig még kiderült, hogy volt még egy 70 ezer forintos díja. Remek. Tehát gyakorlatilag a 20 át azt így zsebre rakták volna. Aha, fasza. Úgyhogy az, tegnap azzal voltunk, azzal örömködtünk, hogy de bazdánk a legutolsó OTP-nél nem így működött, amit ugyanaz az OTP-nél kötöttünk, és ö, azt fel tudtuk venni, amikor temetésre kellett. Haha, -ha, fun stuff. Ö, és ö, akkor úgy voltunk vele, hogy akkor fuck you. Ö, és akkor romangáltunk. Nem tudom, nem tudom, hogy ismered de a Roger, Roger Moore, vagy James Moore? Roger Moore olyan van? James nem, volt. nem. Akkor van Moore. Ö, szerintem James mindegy, az a lényeg, hogy ő neki vannak dokumentumfilmjei. Nagyon uh -huh. durván Amerika ellenes, úgyhogy amerikai, a csávó. És ezért nagyon híres kint, tehát, hogy nagyon-nagyon híres, és szeretik is, meg utálják is emiatt, mert nagyon jó dokumentumfilmeket csinál. A 9-11-ről is csinált egy nagyon jó. Jaj, én izére gondolsz. Ö... James Moore? Nem. Öh, hogy hívják, mindjárt valakinek befogulni, Michael Moore. Michael Moore, igen. igen. És azt akartam mondani, neki van a, a, az imperializált világról Aha. és a kapitalizmusról egy jó dokumentum, és abban mutatja nagyon jól be a bankoknak uh -huh. a működését. Az egész a lehúzásról szól. A bankoknak egy feladata van, hogy téged tönkretejenek. tegyenek. Uh -huh. Tehát, hogy így vegyél fel a hitelt, dőj be, Fizesd a pénzt, és amire felvette a hitelt, uh -huh. még az is az övék lesz, tehát ha belegondolsz, amíg fizetted a hitelt, addig még eltartottad őket, és amikor nem tudod fizetni, és bedőlsz, és elveszik a lakásodat, akkor még az is az övék. Tehát, uh -huh. hogy így. Ugye mindig a, a kapitalizmusnak az a lényege, hogy egy nyer, egy veszít, egy nyer, egy veszít, folyamatos körjáték uh -huh. az egész, ezért sokan nem szeretik, de közben mindenkinek lehetőséget ad. Uh -huh dönts el mindenki magának, hogy ez egy jó, vagy nem? Szerintem nem, mindegy. Lehet élni vele, hogyha jól csinálod, vagy hogyha de nem, nem, mert megvan az De pont az de te pont te... Ez a lényeg, ha jól csinálsz valamit, és jól működik, akkor is ugye a, a nagyszámok alapján, hogy mindig veszítesz, nyersz, veszítesz, uh -huh. nyersz, veszítesz, ezért mindig az van, hogy a végén veszítesz is. Igen, én is így nőttem a... föl, de nagyon nehéz azt mondani, hogy persze, akkor én nem fogok, és aztán ott állsz, mint a hülye, hogy oké, okay, akkor elkezdek félretenni egy lakásra vagy egy házra, és akkor így hát akkor havonta félre tudunk rakni 100-200 ezer forintot az asszonyjal, és akkor csak 30 év, akkor nem veszek fel hitelt, és addig Élek a bérletből, ami drágább, mint a hitel, és, vagy élek anyukánnál ami meg biztos nagyon jó buli 50 évesen. Tehát, ja. hogy... Tehát hogy... Könnyű azt mondani, hogy én nem veszek fel hitelt, hát ahhoz olyan anyagi, vagy családi, vagy akármilyen háttér kell, hogy azt meg tud tenni, hogy kikerülöd. Hát ja, meg azért, ennek sok lépcsője van például, szerintem azért, hogyha valaki felvesz hitelt, nem áll, hogy van két-három szakmája. Uh -huh. Mert, hogy... Egyik helyről kiesik, akkor, hogyha van két szakmát, ja, hát folyamatosságnak meg kell lennie. Ö, egyébként tökre örültem, tegnap, ugye mentünk a bankba, és ö, ugye kérdezgettük ott a csávót, így erről, arról, arról. Ez a, ez a Osánban az OTP bank, ami, amivel az a jó, hogy nyitva van ö, munkaidőn túl is. Világlehúzó központja amúgy. Hallod? Mondja, hogy Jaj, egyébként itt már nem kötnek lakáshitelt, meg semmilyen ügyet nem lehet itt intézni. Ha nem, Mondom, mit? mi? És akkor mit? Semmi, hát ilyen pénz, izé, belaksz, kiveszel, mit tudom én, nem tudom, már megkötnek, le. de hogy a lakáshitellel itt nem foglalkoznak. Meg az a csával, aki beszéltek, ja, ő babaváróhoz nem ért, ő azt sose kötött. Super. És nézlem, hogy what the fuck, akkor mi az? Tehát, Akko, akkor marad az, hogy akkor kiveszünk szabadságot, hogy el tudjunk menni a bankba. Ez az, amitől a falra tudok mászni. volt Van ilyen, ahol nem intéznek bármit el, olyan bank? Aha. Jó, gondolom, ott az országban nem, nem egy hatalmas nagy, de az nagy. De, bazdek, hát nagyobb, mint a legtöbb bank. Tehát, hogy én voltam, mit tudom, a... voltam már egy pár OTP bankban, <gül> vagy hogy mondjam. Persze. Tehát, hogy, ö... Voltam a, a, a keletinél, van ott egy OTP bank, annál sokkal Aha. nagyobb. Voltam ott a, a, a Béketérnél, ott, az ottani, vagy a Béketér környékén ott is van valahol egy... És akkor mivel egy... foglalkoznak abban a mert Csak pénz, meg kifizetés... Pénz ki, be, meg mit tudom én, ilyen, ilyen nagyon alapdolgok, hogy, hogy nem működik bankkártya, izé, nem tudsz belépni a smart meg ilyen faságok. Úgy, hogy egyébként még egy évvel ezelőtt ott még voltunk ilyen ügyeket intézni, és azóta, én... ja, és nincsen pénztáruk. Hát jó, akkor, <gül> akkor mi van? Csak befizetni lehet oda. Igen. <gül> nem, nem, nem adnak ki, tehát nincs kasszájuk, amiből kiadjanak. Az, izi, a, a gépből kell. Nem, amúgy most, amúgy, is, amúgy is halál az ügyintézés. Jó, ja. ez jó, hogy eszembe jutott, akartam Na. mondani, hogy ugye úgy van, hogyha lejárta a jogsid, nekem, júniusban, mm -hmm annak most tíz hónappal eltolták az ügyintézést. Úgyhogy szólok, hogy a lejár a van még tíz hónapot. Igen. Igen, mert eddig úgy volt, hogy két hónap. Várjál, várjál, de akkor a, a, a vizsgában, amit eddig gyakoroltam szarúban, beleírva. Igen, mert úgy volt most, hogy a, ugye a korona miatt ezért, akinek lejárt így körülbelül azt június 30-ig, június 30-ig, annak két hónapot adnak. Uh -huh. Viszont látják azt, hogy mennyire nem haladnak a a, az okmányrodák. Uh -huh. Én körülbelül két hónapja igényeltem meg a internetén sem lehet, hogy ezt intézni, igényeltem meg a jogosítani, uh -huh. még sehol nincs, úgyhogy most fog elkezdni intézkedni, úgyhogy akinek jogs jön, és lejártanak, még van tíz hónapja, úgyhogy lánzám, nem kell sietni. És nem uh -huh. kell hozzáigazolás, mert minden hülyeség azt tudják a rendőrök is, mert minden ezt akartam mondani. Na de, a bankok, Na de. bankok... Kerüljétek el őket, bár nem tudom. Tehát van benne jó is, meg rossz is, de, de Ausztriában történt meg a minden álmok, minden ember álm, rémálma. Igen. Aki mindenki fél tőle. Tehát tudod, vannak emberek, akik félnek a pókoktól, a Igen. kígyóktól, meg minden, az ilyesmi. De... Várjá, kitalálom. A, a, a, a teljes péniszlevágás fóbiája. Nem. Ausztriában történt meg az az eset, hogy a kedves illető reggel akart menni, mint minden ember, uh -huh. Reggel intézni a dolgát, csak az volt a baj, hogy egy, alulról egy, egy kígyó megharadta a vécéből. Így? I... Igen. Úgy. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <hums> ez nem esett jól ne a ez, ez egy ez, Nem tudom, ezt sok embertől hallottam, hogy ő attól fél, hogy a véc... mindig a vécét megnézik, hogy nincs -e benne kígyó. Te meg megnézni, hogy nincs kígyó a WC-be. Most már nézd meg. Most már nézem. De mindegy, Egyiként... ez egy... Fú, régen voltak ilyen félelmeim, amikor még néztük a, a, a szörnyecskék, vagy mi a, a Nickelodeon sorozatot, mert azok is a WC-ből jöttek, igen. akkor még volt egy félelmem, hogy ott, ott jönnek, meg, a, meg ugye ilyen hírek voltak, hogy aligátor találtak a, a csatornában, meg ilyenek, nyilván Amerikából, tehát nem itt a, nem az Andrássy úton, ilyenek, hanem, hanem Amerikából, de hogy ezen így paráztam, így, így Frankom. <laughs> Ja, úgyhogy de gondold el, hogy így reggel, azt is tudod, hol vagy, akkor még ráülsz, mert elvégzed a dolgodat, és egyszer csak így alululjuk, de gondolom, akkor az most nem tudom, hogy rákapott, vagy ott is maradt, mert ha ott kapod, gondold el, hogy ott van, ott lóg, és akkor így ízé rohangálsz mindenhol, és ott van egy kígyó, ott van egy nagyon jó kígyó. Nagyon kígyó? Nagyon kígyó. És ja, ez az ember kell ilyen lemetlen dolog. Mindjárt Nem tudom, ezen túl lehet, hogy fogom a WC-t, mert én nem szeretnék ilyen, ilyen meglepetéseket. Ez Zú, a telefon. A, csak azt nem érő lenémítettem, és mégis mindegy. Rosszul cseltünk. Na minden szóval azért, azért nézzétek meg, és nem is olyan, ez mindig általában Ausztráliában szokott történni, Tudod, tényleg sok a kígyó, meg a pók, meg uh -huh. a minden ilyen, izé csúsz, ha nem, ez Ausztriában történt, úgyhogy, de nyilván az volt, ez hogy... Nincs messze. Nincs messze, és az volt, ugye, hogy ez nyilván ugye egy... Ugye megnézem, hogy hány kilométert utaznak a, a kígyók. Nem, ez egy ilyen több lakásos uh... házban el. volt, ahol a, van egy ember, uh -huh. aki a hüllőket tartott, otthon, és, és ott... Uh... Máté megfogja a telefont, akkor zúg. Hallod? Most jöttünk rá valami, szerintem természet képességemre. Nem, szerintem az, hogy be van dugva a telefonod, és az áram, és bevezeted, sirin is. És most? Megfogja a telefont, akkor zúg. Amúgy tudok rákot burjánoztatni az agyammal, a kezemmel, mint a izébe. Igen? A szauszparba volt, tudod? De milyen rákot? Nem tudom, mit csinált a, a, a Cartman, és akkor így. Király rálkod? Így. <gül> hát jó. jó hát akkor. Leszökött a klotjön, és átment a Igen, a, a, a, nem a telefonomról, nem a kígyóról van szó. Szóval Igen. Okay. <gül> <gül> jó, hát nem tudjuk, hogy mitől zúgunk, vagy mitől Azért, nem. Azért, mert erő, nem. erő, van, a erő van a kezemben, és tudok nagyobb, a melleket nagyobbítani kézzel. Igen, Igen csak rá kell tennem. Sokat gyakoroltad. Igen. Az Ez egyébként, néz egyébként az milyen képesség lenne, hogy így randomba? Ez hogy így, hallod? Ne, nem jártam. Jó legyél velem, vagy különben elkezdem növelni, és jú... Vagy csökkenteni, az még rosszabb. A csökkenteni is tudnál. Hallod ilyen, ezért? Nem, oh. jel... nem, nem, nem, nem, nem nem tudom, mennyire jártál te fesztiválokra, de. Csak félkézzel, így, jó? Azaz. De a sátras részegen mindig van ah, egy ember. No, mennyi nő van, aki ezért oda van, hogy az egyik mellek kisebb, mint a másik? Jöhetne Máté, és így ja. behangolom. Várjál, ó, egy kicsit nagy lesz, egy kicsit... <gül> egy kicsit Na mindegy, szóval igen, nem tudom mennyire állt fesztiválokra, de minden sátras résznél van egy ilyen, egy ilyen kartondoboz kirakva, Aha. hogy nagy, na, nagyobb ittatás kézrátétel uh -huh. Tehát, hogy itt... A, itt, a kis uvar heroldot! Igen, ja, kiatalok voltunk meg. Vagy nem mit csinálhatunk, csak mindig volt egy ilyen, tudod, aki csinált, mindig láttam egy embert, aki csinálhatunk. <laughs> úgyhogy ja. Mit szólsz ahhoz, hogy ö, olimpiára készül egy igen. hölgy, rugúró, és ö, mellette Olifán árulja a erotikus képeit. Hát ez elég szomorú a, a sportágra nézve. Azt hogy kérdezni. Hogy top sportolónak egyáltalán megfordul a fejében, hogy erre szüksége van. Tehát, hogy. De. Egy olimpikonnak. Igen. De. Tehát, és Ez a lényeg, hogy hol választódik el a sportoló. Igen. A, Ettől a... Most erre mit, mit mondjak? Ez nem sportolás. Szexmunka. munka? Nem szex munka, hogy kirakod a, a seggedet. És De felsz, ez, az nagyjából azért az. A, akkor nevezzük valami erotikai munka. Mert azért Mi hívhatjuk annak is. A szexmunka munka az nekem az, aki tényleg csinálja. Uh -huh. Tehát megy, és akkor lepippant x ezer aha Mindegy. <laughs> és... És hogy hol, hol vannak itt a határok? És mi egy elvárás a sportoló? A te egy sportoló nem mutathatja meg pénzén a segjét, mert ő sportoló? Ö, mi az ne? összefüggés? Vannak olyan munkakörök, ahol etikai elvárások vannak veled szemben, Jó. hogy a, a munkádon kívül, hogy, hogy, hogy rakod, tehát mit csinálsz. Nyilván, hogy... De nyilván, hogyha van kedve, akkor adja el... Hogyha egyébként ez megvan szabba, akkor nyilván a kettő nem összeférhet, ő választhat, hogy melyiket szeretné. Ez, ezek, nincs, e... Szerintem ez semmi baj. Ez akkor baj, szerintem, hogyha rákényszerül arra, hogy a megélhetéshez mondjuk ilyesmit csináljon. Azért nem hinném. Tehát azért tudod nagyon jól, hogy a mai világban mm. a sport a legmegfizetettebb dolog. Szerintem ezt kedvtelésből és plusz pénzért sem. Most figyelj, most keresel, tegyük föl, mint sportoló, a szponzorokkal, mert minden együtt szerintem nem sajnálom őket, szerintem egy. Ha jó sportoló és az egy olimpiára mész nem azért két-három millió fontot csak keresnek ezek havonta, nem? Szponzorral. Nem tudom. Nem, mindegy. És az az a... az, biztos, hogy van az a sportoló, de nem tudom a rudugró, az olyan, nem hogy... Nem rumungró, rudugró. Rudugró. Rúdugró. Azért. Azok nem keresnek. <laughs> Ilyen is egy bizonyos fajta rúdugrás. Ja. Na mindegy, tehát a ugye egy a keresel egy x-szöget, és azzal rá tudsz tenni másfél millió forintot, hogy néha megmutatod a valagadat, akkor tehát oké, okay, a pápa ne csináljon ilyet. Tehát ha a pápa ne menjen fansra lehet, hogy jól fog keresni. Máté, a szívedet szúrom ki. De az a baj, hogy elromlott a togom, és nem tudom lenémítani. Vágod? De most már jó lesz. Ennyire. Ez már nem most fog jó? hallatszani, és nem jó, fog <laughs> Amúgy pont tegnap néztem, hogy a, hogy a MTV-n pont elemezték a mai Igen. meccset, ma lesz ugye az elődöntő. A, Megmondom őszintén, szintén a pápa is csinálhatja. A spanyol-olasz. És így beszélgettek, az ember Igen. az, az vette a telefonját, nyomogatta, aztán látta, hogy. Így, hát, akkor tehát ez, a, ez a egyre jobban beletélek szivárog az életünk olyan szinten, hogy észre sem veszük, minden... Ilyen, tehát Én nem, nem hiszem, hogy a ottani közvetítés minőségével az a baj, hogy valaki néha nyomogatja a telefonját. Tehát, hogy ott komolyan problémák is előszoktak ja, szóval, szóval egy portoró általában példakép szokott lenni mindenkinek. Mert, mert a kitartás, a, a minden, hogy hogy odáig eljutott, a munka, meg minden, és hogyha, és hogyha kiraksa a a valagadról képeket, azért lehet, hogy a női sportolok, meg a női világnak azért az nem valami... Nem tudom. Tehát, hogy ez így... Én, én ezzel úgy vagyok, hogy mi bajom van tőle, neki mi bajom van tőle, aki megnézi, az fizetért érte, az fizessen érte és tapsolja meg magát, ja. hogy ezért fizet, de, de valahol azért mégis olyan, hogy felé haladunk, hogy akkor most a, a egyik nap a pornófilmbe rátod, a másik nap megboxolni, meg. Most meg. most mi van? Tehát, hogy akkor most ilyen... Figyelj, Magy tehát, hogy... A, a fonjai biztos örülnek neki? Tehát, hogy biztos van olyan ö, ilyen, nem tudom, kiemelt ö, pozícióban lévő ember, akinek szívesen megnéznéd azért a csúnyáját, nem? Ember, tehát, tehát hogy... a váz, le. Én csak nőnek nézném meg, miét is. Azért megnéznéd Vén Johnsonnak mekkora, nem? Az kicsoda? Drak. Hm. Nem? A. Az a. Ja, tudom. Tudod, kicsoda. Tudom. Azért kíváncsi lennél, nem? Tehát nem. összehasonlítani. Nem. Nem. Jó. Tehát, hogy. Bocs. Jó, hát azért Tudom. Vilem Defónak már, hogy mekkora parazita -e van. És tudom. De a rosszul érzed magad egy pár hétig. La, la, la, Lassan én leszek a kisebbség azzal, hogy bocs, de nem akarnám megnézni a férfinak a valami, mi, mi, miért, meg ilyesmi. De bezzeg a rúdulót eszni. Nem nézném őt se, csak itt, hogy azért az érdekes, hogy, hogy, hogy most akkor most mi van, hogy mit lehet egy sportolónak, mit lehet valaminek. És ugye, ugye, pont ugye még régebben adásban Dászban erről beszéltünk, hogy egy pápának mit szabad meg, mit nem. És, uh -huh. és ugye én amellett érveltem, hogy akármennyire pápa, ő is ember. Persze. Tehát senki ne gondolja neki, hogy ül az izébe, és nem néha nem jön egy izébe egy instant merevedés, mert... Reggel fölébred, a izé még Ez a... az, tehát, hogy... Így... Gyorsan el kell rejteni a sapka alá, mert... Jönnek be a kardinálisok, hogy é... öltöz... vagy nem tudom kik, hogy... pápa uram, jönni kell öltözni, mert izé bár nyolc órakor menni kell megáldani a nem tudom, követ. Ez az, tehát ember. Tehát, hogy szíve van, vére van, teste van, jó, hogy az, <gül> az ő korában lehet, hogy már nem. Én megnézném a téteket nem buzint. Egyétek bóknak létszik. <gül> No homo uh, No homo yeah. Na mindegy szóval Figyelj Ebben nincsen semmi buzis Csak férfiak egymásnak megmutogatják a faszukat Tehát ez A dolgok Helyik, amit Hetero férfiak heteró férfiaknak megmutogatják a faszukat igen, ez mint a torrentébe, tudod. Igen. Hogy kiverjük egymásnak, de semmi búzulás. Nem nézzünk egymás szemébe közben. Na, mentem kávét főzni. Hát amúgy, amúgy igen. Time out sharing gaming, vagy mi? Na mindegy, szóval... A kíváncsiság nagy úr. Igen. Hát, jó nagy. Amint mi? A kíváncsiság? Az, az. az. Tudom, tehát múltkor nem vetted észre, hogy már itt vagyok, azt láttam, hogy így pörgeted, meg minden. Ja, Lát, megjött a Máté, gyere Máté! Nem, csak azt láttam, azt láttam hogy mindig orba vered magad vele. Igen, azért szokott gáz lenni, amikor füvet nyíl. Jó, jó. Adjuk, adjuk. Fú, kicsit kicsit elkanyarodtunk. Elkanyarodtunk, hol tartottunk valami? Arról beszélgettünk, hogy a pápa holifán ne Nem, tehát hogy így, hol vannak a határok. És akkor azt megbeszéltük még a régi, régen, nem már volt ez egy fél éve, amikor azt beszéltük, hogy a pápának mit lehet, és mit nem. Hogy mit szabadna. Azért, azért hogyha úgy nézné ki, mint Cristiano Ronaldo, akkor lehet, hogy azért így nyomatnád, így a tükörbe magadnak, nem? Mit? Mindent. Nem tudom, tehát hogy így, így elégedett vagyok, ami van, és soha nem mm -hmm. akartam többet annál, a mindig, ami volt. Én nem tudom, én nem vagyok egy ilyen, izé, hogy nekem mindig a másik kell, mm. meg ilyesmi. Nem tudom, nyilván, hogyha egy pillanatban. És azt mondom, hogy hát Ez az én most, hirtelen ellennék a Cristiano Ronaldo. Első dolgom lenne az okmányirodába menni, nekem sorba állom, ez az első. Azután a tapiznám magam, meg mindent, de előbb az okmányirodába. <tos> Meg el, mit tudom, elintéznék pár dolgot, ahol nem kéne sorban. Aztután Azt utána beszélhetünk a dolgokról. Oh, nem tudom, én egyáltalán nem ítélem el ezeket a dolgokat. Akik szeretnék csinálni, meg, meg ö, belefér a, a csodájába, az, az csinálja. Figyelj, most pont az a téma volt, amiről nem mondja nekem olyan hogy belefér a micsodájába. Mert, mert ez így pont nem az. <coughs> Jó. Ja. Hogy, hogy Valami fansz hozzanak nyugodtan a sportolók, meg mindenki. Nincs ez semmi gond. Abszolút. Csak... csak... Hát kérdezzek már valamit tőled, így, egy, hasz, egy iPhone user-től. Tehát, hogy... Én nagyon nem ha, értek. Köszön. Ha elromlott a lenimító gombod rajta... Igen. Vágod. Elvittem szerelőhöz, Igen. és a, a képernyőt, Igen. azt, kép, azt hiszem, képernyőt cseréltek, aksi cseréltek Igen. benne és azért fizettem összesen szerintem 18 ezer forintot. Igen. Ez a kis gomb, amit ott látsz, Igen. ami be van ragadva, Igen. azt cserélték volna 40 ért És ugye azt mondtam, hogy nem baj. Nem De baj. Most, én azt akarom kérdezni, mint, mint Android user. Tehát, hogyha nekem valaki idejön és kitépni az összes gombot a telefonomból, Igen. akkor én utána is le tudnám némítani. Ennem. Szoftveresen. Ennem. Vágod? Illetve még nem Valaki, rá. aki ért az android telefonokhoz, írja már meg a máténak, hogy kell lenémíteni a telefont a mútólogom nélkül. Vagy ha nem, az vicces. Mondjátok, hogy nem lehet létszínen. Ne égessetek már le, mindig leégettek, hogy nem láttam azt a filmet, meg nem ismerem azt a festőt. Nőként szívesen nézegetem a félmeztelen cicást tűzoltó férfiakat a naptárban. Hát ez nyilván ez köcsönös. Tehát, hogy... Jó, de az megmázek, ezek mindig ilyen tumacsok, nem? Tehát, hogy egy hmm. be van kest, fe, fest, ilyen full barna festék, hogy jobban kijöjjenek a kockák. Vagy itt, de nekem a mű dolgok soha nem jöttek be. Hát, nem sokkal nekem a, nekem a természetes sokkal izgatóbb és izgibb, uh -huh. mint amikor itt szét van csinálva. Egyébként valószínűleg tudod miért? Mert a, a természetes a sokkal ö, inkább ö, ilyen tabú-szerű tehát, hogy a, a nem természetes annyira mindenhol benne van a köztudatban, meg, a, meg mindenhol, hogy amikor, a, amikor a, a természetessel találkozol, az egy kicsit ilyen, ö, ilyen olyan, ú, ilyet nem láttam, tehát, ja, hogy van benne egy ilyen kis, ö, ami, ami elején, a, amikor még pici voltál a, a, a, a mit tudom én, a, me, a nagy mellűnő, meg a meg mit tudom én, aztán utána már teljes pucér, utána már kutyamacskával, meg mindent, tehát hogy ahogy így egyre Na, dur, durva, egyre durvul, akkor a végén így átfordul, hogy a, a, a természetes az egy ilyen, ilyen hushush valami kis... A, és az a durva, hogy ö, a, állandóan biztos te, még te is belefutottál ebbe, bár kétlem, bár nem, már teljesetetbe kétlem, de hogy állandóan rakják ki a lupán, a lupáról, ugye a lupa az most ilyen nagyon fancy hely. Igen, jaj, tudom melyik. A strand, mondom. tudod? Igen, Voltunk ott. És hogy mindig, mindig olyan nők vannak ott, meg olyan, Aztán... olyan, olyan csávók, meg minden, tehát tényleg ez a, a naptárból kiszed el. és az a dúra, hogy nem hogy nemrégiben elmentem a, a barátnőmmel a lupára, és nem. Tehát, hogy így azt vettük észre, hogy így annyira szét vannak az Instagramon szedve már a képek, photoshopolva, meg meg, meg, javítva, meg mit tudom én, és hogy oda a lupára, és ó, voltak jó, jó csávok, jó csajok, meg mit uh -huh. tudom én, így a barátnőmmel ezt kellemeztük. Uh -huh. de, de az, ami Instán ö, látunk, az messze nincs ott. Tehát, hogy így ez az, az, az nem létezik, tehát az egy ilyen Tehát akkor most fikció. mi van? Hát azért, mert, mert hazamennek, vagy mert már ott viszik magukkal a számítógépet, és ott izén izé, megrestúsálják, mert megcsinálják azt a képet. Nem, a telefonjuk. Úgy lefotóz, és izét csinál. Tehát, hogy Van olyan filter, ami, ami belőled olyan nőt csinálna, Belőlem? hogy magadra mozdulná. Mondjuk amúgy is. Hát... Már nem is tudom, hogy, hogy kinek az ilyen fotóját láttam, talán Joe Rogán rakott ki magáról, az egy nagy üző és, és egy szaros filter olyan nőt csinál belőle, hogy így nézd meg, hm, már, Joe. ez hát az már, az már rakos, az nem más, tehát akkor nem a csávó, hanem ez már valami átalakított valami. Ne, de nem, hát ez egy, egy telefonos filter, amit így plukkilekip, leplatjantod magadat, és... És utána leplatján találd magadat. Tehát, hogy, és akkor ez az, hogy egy férfiből hogy csinál nőt, de az, hogy egy, egy nőből hogy csinál egy ilyen tökéletesített valami szart, az, az a technika már ott van, hogy köze nincs a valósághoz. És ]hez. ez a baj. Tehát, hogy most, és ez a pont, és gondolod, hogy a gyerekek fejében milyen kép fog kialakulni, hogy úgy nőnek föl, hogy olyan dolgokat látnak, ami nincs. És mm -hmm. Tehát, hogy oké, okay, például itt van Isten, az sincs, az mennyien hisznek benne. Ja, nem, nem, nem, tehát, hú, hogy... Ne, ne nyúlj bele ezekbe a dolgokba, mert mindjárt meg, meg csörög a telefon, arad is hív. <gül> Beszélgessünk a vallásról. <gül> <gül> nem, nem, nem. Hát igen, nem. amúgy, amúgy deepfake is egyre durvábbat látok. Ugye az is egy régi adásomról beszéltünk, hogy egyáltalán -e mi ez, meg hogy. Aki nem látta, nézze meg, az egy jó adás volt. Az is. De, de tényleg már olyan deepfake vannak, hogy így, Neked mérlegelned kell, hogy akár látsz egy felnőtt tartalmat, hogy ez tényleg Nikolász Cage vagy nem? Tehát, hogy így atya úristen. <gül> Én hát... nem szoktam Nikolász Kézs euh, biffékeket keresni a horno oldalakon. Ez a baj. Ez a, <gül> ez a baj. <gül> ez a baj. Szerinted nincs fönnizén Pokémonos, mert mindenfél és tudcos? Vajon ebből lehetne egy jó, finanszí... egy, egy jó bevételt hozó onlyfans csinálni? Hogy, hogy csak fékeket csinálsz. Szerintem lazám. Ez Vagy mennyi időt le? Nyilván, hogy. Beperelnének? Kit. Tehát az Igen. internet, de kit. Tehát az internet mögött. Tehát csinálsz egy, egy full kamu oldalt, egy full, nem a te neveddel. És egyébként, ha még oda is írod, hogy fék az egész, tehát hogy nem akarod megszemélyesíteni, csak gyakorlatilag csinálsz ilyen kamu videókat, de bále, a kamu Erre, erre de most mi a jog? Más, erre mi a szerzői á. jog? Erre mi a szerzői jog? Tehát, hogy most van egy de ember... Seját testedre, vagy arcodra. De nem, most tényleg, te veszel egy stock videót, oké? Okay? És annak a fejére oda, oda rakod ö, egy híres ember fejét, az már nem ő. Bolgár György. Ja, Oké. Okay. <laughs> De, Valami de, híres ember fejét, tehát de, el, de most, de most, Igen, most akkor jó, levesszük a Dave Johnson, vagy hívják, és arra rárakjuk a kiszeltünde fejét. Azonnétól kezd a kiszeltünde, Mint jogi személy, vagy jog, jogi ember? Vagy, vagy hogy jönnek ide, akkor most a személyiségjog, és nem olyan a teste. A feje olyan, viszont a teste nem? Akit most hol a jogszabály, vagy milyen jogszabály illik hát, erre? van, ez biztos. Azért mondom, hogy ezért kérdezett, hogy ezért a weblapot indítani défékekkel, amit mindenki tudja, hogy dífék. De mivel milyen szerzőjogok jogok vannak, hiszen az nem az ő teste, az, az csak a fejét használták föl. Igen, egy, valószínűleg... Van ilyen, ilyen jogi van. szabály, hogy a, a kezed, meg a lábad is te vagy, de akkor most különböző Ez is érdekes, hogy hol ér véget. Tehát, Tehát csak a szemét az... mondjuk berakod, és egy hasonló arcú emberre akkor az már gáz? Ez az. Vagy hogyha nem a szemét, mert egy hasonló szemű ember, de mondjuk csak a, a, a, a száját, orrát, az, a, az már az? Vagy, vagy hol, hol ér véget? A, ez az. Ez, ez egy érdekes e Ezért kérdés. kérdeztem, mert ugye elindítod a honlapot, ez az első, hogy milyen jogok ütközhetnek bele. Az, Aha. hogy kirakod, hogy fék, akkor meg igazából nem is hazudtál, nem vertél át senkit. Mert tudattad az emberek, uh -huh. hogy fék. Itt, aki, akivel szembe tud veled szegülni, az akiről rakod a féket. Aha, és ha még nem is úgy nevezed el, mondjuk, ha nem azt írat ide, hogy Dwayne Johnson fake, Igen. hanem mondjuk uh, Jane Johnson fake, akkor... Vagy The Rock. Ahogy a... vagy, nem, vagy nem a The Rock, mert az nyilván a van védetve, de mondjuk, hogy akkor The, the Pebble, The... De, de, a név az, hidd a legkevesebben ez egészbe számít, hanem itt, hanem itt tényleg az, hogy és akkor odamész a bíróságra, és azt mondod, hogy, hogy, hogy én szerepeltem egy olyan filmben, vagy nem is vagyok ott. És oké, ez az ön teste? Ö, nem, az ön feje? Igen. Akkor a feje ott volt a forgatáson, a testen? Tehát egy ú, itt... Ez is egy érdekes, hogy aival lehet véletlenszerű arcot generálni. Az kinek a tulajdona? a pont úgy néz ki, mint te, az kinek a tulajdona? Mennyire kell megváltoztatni? Tehát, nem az vagyunk még készen erre az lehet ugye arcot kreálni, hogyha berenakok egy, egy, egy, nem tudom én, akarok mondani valami, biztos, hogy nem néznél ilyet embert, de hogy mit tudom én... Szijártó Péter <gül> arcot beraksz, és mellé egy másik arcot, és az feltudod egy százalékra csúszkát, vagy egy picit abba morfolját, vagy kettő igen. százalékra, az még az övé? Vagy az már Hány akkor Hány százaléktól az övé? Hány százaléktól az övé? Igen, ez nagyon érdekes ki dönti kérdés. dönti el, hát, hogy, hogy be, beültetnek valami expertet, expertet, hogy ez még az övének számít, az már nem. És semmiből indul ki? Mit ha itt vagyunk, én elmehetek pornózni? Mert neked ugyanaz az arcod. És akkor a tesóm azért, hát figyelj, a ezzel csak szarba hozod, mert lehet, hogy még az utcán, is lehet, hogy meg akarják sz sz szeretni. Tehát, hogy Na mindegy, ez, ezek érdekes Hú. dolgok, de tudod nagyon jól, hogy mindig abban van a nagy pénz, és abból lehet meg amire nincs jog. Mert nincs jog, nincs korlátozás. És amint lekorlátozzák, onné tudod ezeket a. Uh -huh. Tehát emlékezz vissza, hogy amikor elindult a, a Twitch, akkor se volt rá semmi jog, hogy ott, amit streamelsz, az most a tién, uh -huh. azt a most akkor kirakhatod a hát -e? Tehát hogy itt sok-sok kavar volt. Már napig. Hát igen, nyilván mindenki régen orvosszájban rakta bele a zenéket, a Nincs zenéket. játékokat korlá. is úgy volt, hogy egy értelmű, hogy streamelhetem. Igen. Most meg már az van, hogy a legtöbben azt mondják, hogy persze streamelni, izé, de van egy pár kiadó, aki ezzel kapcsolatban még mindig, hát Nintendo általában akiknél ott egy kicsit izé szarabb ez a dolog. Igen, mai napig még azt ez érzem, stone. hogy a, még, a, még a tévék is, ezzel, a, ezzel az okos tévék is még mindig megvannak, hogy akkor most mit szabad, mit nem. meg, uh -huh. meg Hogy van például az LG a okos tévéken, vagy hát a miénken? nem, de ezek szerint másokény sem, mert egy store van. De mai napig nincs Twitch, az okos mm. Tehát azért másokos tévén mondom gondolom, van Twitch alkalmazás. Letöltöd, és akkor ott Samsung is... Samsungon szerintem, nem, nem néztem még a, a, az LG-n, hogy van-e. Mondjátok már, Léci, de például az LG mai napig nincsen Twitch, és már jogi dolgok vannak, meg gondolom, ott is ugye, ugye akkor, úgy nem csak a Twitch-sel akarnak, mint az Amazon, akkor Igen. visszamennek egész egy okik, hogy oké, akkor, akkor velük De nem. Prime meg van, tehát hogy Prime videó meg fön van, tehát az amazon ott már leheték, lehetik. Akkor... Elgin? Uh, aha. Van Elgin Prime videó? Igen, ezen van, még gombom is van rá szerintem. Neked is Elgin van. Aha. Hm? Hm? Még gombom is van rá. Azt hiszem. Ha van a Netflix gomb, meg, meg ö, ö, tudom én, Prime gomb, meg azt hiszem van rajta rakután Az is van, tehát, hogy nem ez a durva, de beírtam. is van, hogy de, de, de én nem találtam, tehát beírtam, alkalmazások között nem kereste, és azért az egy. De várj egy kicsit. Há, majdnem ekkora izé... Ö... tehát ez... ő egyenes adásban ennek utána járunk. Jó, de amúgy ez hogy van, tehát, hogy így a típustól. Hogy függ ezek szerint a tévé típusától, nem olyan, mint egy telefon, jó, hogy... Nem idefakoltam, nem bazdom. Uh -huh. Ezt jól be -bele beleálltál. Jól be beleálltál, jó, jó. Várjál, nyományos vagyok. Tudni akarom. Jó, hogy most van a twitch a tévéden. Aha, megvan. Öntök még neked is vizet. Oké, okay, oké. Okay. Akkor ez tévé válogatja? Mert nekem tuti nincs, mert kerestem, megnéztem a... a... Itt van De várj, letöltötted? Vagy az már ott volt? Ő Szerintem most megnyitja az abszolút, hogy letöltsen nekem, ha tippelünk kéne. Mert szerintem még nincsen a Ha a gomb ott volt, de még nem volt föltelepítve. Akkor viszont nem tudom, hogy nekem miért nincs. Ezt én sem tudom neked. Akkor mérni. ez biztos, hogy ez típus függő. Hát de... megnyitjuk saját magunkat. Élő legyen a Igen. Ja, hogy úgy. Ja, kik. <gül> Na mindegy, szóval, akkor ez benne, ez is okos tév, és az is ekkora. Tehát ezek ez nem a méret a lényeg. Jézusom, milyen lassú, nem mi olyan van. nem rossz ez az by the way, van egy podcast. Szerintem tök jó. Na mindegy, szóval... -e már? <laughs> mi az, hogy App Store-ban sincs? Várjál, Nokiád van? 32-10-es? Rákeressünk, hogy... Hírin. Ez egy nagyon tematikusan összeszedett pirítócsát. Igen, igen, igen, száll. <gül> nem, nem, itt olvasom <gül> közben a dolgokat, de nem derül ki, hogy ez TV típus válogatja. Mert nyilván, hogy okos tévé és nagy, meg minden fel van szerelve, az is van rajta mindenféle applikáció. Lehet, szív... hogy nem futál, tessék, itt vagyunk, majd. Mi az, hogy nem fut el? Nem Egy tévé mi nem futál? Hát a, izé, tévét, az csip. De nem az. Háromdés vágod? Vágom. 3D-s Attól még hát a... nem tudom. mindjárt bejön Bejössz magad, nah. <gül> Jó, hát Na, akkor... Ott van, látod? látod akkor működik. Nem fut el, azt mondja. Mi nem fut el? <gül> Hát az... Jó van akkor. <gül> ha hát akkor nekem nincsen twitch -em. És nem is lesz ezek szerint, amíg nem veszek új tévét. Ne foglalkozz vele. <tos> Működik. Ezt, ezt is megtanultuk. Tudok twitch nézni a tévémem. Hál' Istennek. Ja. Ugye? Én nem. <tos> Bajuk nem... Olyan sűrűn szoktam, de mindenki. Szóval, szóval igen, ez a, ez a százalék, meg hogy dipfék vagy nem dipfék vagyok, hogy lesz ugye már beszéltünk, ugye, meg amúgy egyre több, ugye a Microsoft is uh, teljes merszélességében kiáll ez ellen, uh -huh. hogy ezek valahogy is fejlődni tudjon, de tudod nagyon jó, hogy amit tiltanak, és amit nem lett, az fog a legjobban elfejlődni, uh -huh. és a legjobban azt akarják tolni, de nem, nem ez, ez rohadt szar. Tehát, hogy így. így ez már múltkor is régebben beszéltünk, ugye erről, de de, de, de ez iszonyat És És az nem azért, mert gondold el, hogy rólad is bármikor kiterülhet, kiterülhet egy ilyen dolog, hogy mit tudom én, leszopsz egy tehenet. Most mondtam valamit, miközben, miközben, mi? Tehát, hogy így beszélj dolog dologát. én azt olvastam, hogy az OnlyFans elővezette, hogy tiltani fogja a pornót át akarnak váltani legit bizniszbe. Jó, és akkor... a Patreon alternatívának. Jó, és akkor ilyen 16-os max, tehát ugye ilyen bikinis képek, meg kirakod a... Az nem tudom, hogy ott mi lesz majd az izé, de az olvastam, Instagram, hogy... É, o Instagram valami... csak ahhoz, hogy bekövethess, fizetni kell. Hát én, mondom, én azt olvastam, hogy kicsit ilyen Patreon alternatíváknak szeretnének tetszelegni, és eredetileg is annak indult, de ugye a Patreon, ha jól emlékszem, tilt... Jött a, a, a szexwork és uh... Igen, igen, igen, én is ebből tudtam Insta, hogy, uh, hogy ugyan, van egy mm -hmm. kép, és akkor amint a belájkolod, akkor gondolom fizetni kell, látod, látsz tartalmakat, mm -hmm. és azon belül is, hogy még további tartalmakat láss, azért megint csak fizetni kell. Ezt miért nem csináljuk mm -hmm. meg amúgy még? Mert erre nincsen kereslet. Aha. Nincs azért keresnek egy millió dollárt egy nap onlyfans mert nem akarnak az emberek nem. más képeket nézegetni. A pornóképekkel. Mire gondoltál? tabit? Vagy Pokémonokat akartál kirakni? Vagy mi? Hát figyelj, most kell megfogni, hogyha az OnlyFans tényleg leállítja, akkor kell, kell oda valaki más. A, a Jó, minnyi ez most épp fejl. Jó, hát <hums> ki kell találni egy nevet, regisztrálni pár izé-celeppicsát, és ez, kezdve mindenki jönni fog. Ennyi az egész. Figyeljetek, srácok, csak, csak kell valaki, le, aki leprogramozza nekünk, mert kell valamit telepicsa. És akkor meg is oldottuk. Amúgy Easy. Ja. <gül> teljesen jók vagyunk. És akkor, és de hogy ez tényleg egy jó dolog, és ezt nem, az emberek nem lennének rá kíváncsiak. Igen, de már van ilyen. Az a, hogy, hogy magadból indulsz ki. Nem abból indulok ki, hanem abból, hanem, hogy ezt már valakik mások megcsinálták, és most bejönni hatodiknak, abból nincsen én nagy nem pénz, is, szerintem. Én szerintem. Hát jó, de ez magyar. Ja. Vagy a... a magyarok úgy szeretnek mindenért fizetni, hogy Vagy... olyan pénz lesz belőle. De attól fog, miért? A magyar szeret fizetni, csak megválogatni. Fociért, meg sörért. Elmi. Tehát, hogy hát mi másért? Hallod, csináljunk meg egy előfizetéses szolgáltatást, ahol ami előfizetés jó, és minden héten de, sört visz ki neked. De akkor ez is jó amúgy. De, de, de szegmentáljunk, akkor legyen olyan olli-fansunk, ami csak Tanyákon élőkön, vagy faluban, csak, csak, csak falu, falusiak. Only, only, only falu. Only, only falu. Only kolbász. <gül> <gül> nem, de, de, nem, de még látok fantáziát, mert, mert nincs. De mit, mit, mit, mit, mit sört? <gül> <gül> Aha, Előfizetéses modell, és minden héten kiviszünk neked sört. Nagy nagykeráron szerezzük a sok sört, és így összerakunk belőle egy pakkot, hát, és kiküldjük. ugye, most már minden áll át előfizetés, ja, ja. nem tudom, feltűnt -e. Például a Photoshop is most már nem úgy, hogy megveszed. Most már? Hát az már Hanem, hanem, hanem ja, ja. az is előfizus, aztán folyamatosan jönnek ja. ki az új dolgok, mert rájöttek az emberek, hogy egyszer kifizetsz 20 milliót, az sokkal jobb, mint hogyha kifizetsz 40 milliót. Uh -huh. Meganyonyra gazdagok, hogy nekik nem kell, gyorsan a pénz jöjjön, lassan. Figyelj, én rákelek sekerre. Unik, Sör előfizetés. Nem ez akkor tudod, mikor lenne értelme a sör előfizetésnek? Ha mindig valamelyik országnak a válogatásából kapnál egyet. Sör válogatás de ez Nem, ilyen biztos, hogy nincs. Kisüzemű sör előfizetés ajándékba. What? Ilyen, ilyen a, konkrétabb biztosan. Sörelőfizetés, Horizon Brewing, Beer Selection, a sö, az online sörelőfizetés, kosárérték.hu. Mi? Na aztán úgy lenne értelmem, <gül> hogy egyik héten viszel ilyen válogatást, aztán amerikai, indiai, angol, vagy hát brit, és ugye minden, minden nemzetnek megvan a maga különleges sörre. És a sőrei, úgyhogy ebből igazából soha nem jönnél ki, úgyhogy ugyanazokat a söröket vinnél. Itt vannak a szintek, de szerintem csak az, hogy megveszed a csomagot. Aha. Tehát ez nem előfizet. Nem, mondom itt, én már kitaláltam itt a, kon a koncepció. Koron Kobrának hívják, ugye, az indiai sör. Kobra. Cével, Kobra. Cobra. Igen, igen, kobra. Az az indiai sör. De hát gondol be tényleg, hogy mindig más ország sörét viszed, és beheti mm -hmm. egyszer, hát azért mennyi ország van? Tehát, sok. Ez 100 a... napig ellenénk van, vagy 107? 107 ország. Nem, van. 105, 160 valamennyi. Sok. Van. Szerintem majdnem fél évet leteltesz, aztán mindig újra pörgeted, kezded. Még túl órás? 195. 195, mondom, Na, azért két, 190, oh, nem, 200, 200 hét napig, vagyunk. 190. Hétig? Ja, 7-ig. hetente egyszer. Igen, és akkor mindig lenne egy külön nemzetnek a sör, amit... Azért ott egy-két helyen szerintem bajba lennénk, tehát az észak-kórai sörök... Tehát a kór két hétig, értem. <gül> és akkor az egyik az... Az éjszakról jön a futár, aztán a másik héten meg. Mit tervezünk a, adá a 30. adásra? Mi az mikor lesz? A következő. Hát valamit most már tényleg kéne, mert nagyon sok mindent ígértünk Igen. már amúgy, amiből azt tudtuk megvalósítani, hogy kimentünk. Amikor... Egyszerűen is lett a minőség. Lett a minőség, mert az a baj, hogy a laptopom nem Köszönjük olyan... Köszönjük szépen Lenin a második hónapja is. Köszönjük lenin szépen. Azt... Lenin Hun Warship. Szép. E igen, tehát, hogy azt megvalósítottuk, ami, ami abból jött ki, hogy az én laptopom nem rossz, viszont a hűtő hűtése rossz. Én és azért az, az a 40 fokba általában kijön. Ja. <laughs> Na mindegy, szóval... Ö... Hattabb már jár a népnek, szerintem. Hmm. Medencéből pirítós? <gül> az nem rossz, az megint csak kint megint kell. kint és meleg. És, lenni, és nem, nem, nem, nincs hozzá meg a technika. Hát figyelj, hogyha jövő hétig 3 millió forintot, akkor mi bevásárlunk ja. rá. <gül> ja. Ne, nem siessétek el. Jövő hétig rá ér a 3 millió millió <gül> Mi lenne az, ha kiraknánk valahova egy szavazást, Igen. Hogy, jövő, hogy szavazzák meg, de ez akkor gyorsan kell jövő mit látnának. Ugye volt azért a... felírni. A, a, az online, online gyógyításunk is volt. Volt a sakkozunk. Igen. Igen. Rakkozás. Egyébként közeledünk a három ezer alól. nem felejtettem, mert minden, minden nap gondolok rá. Még <gül> szakarádjen, hogy úristen. Igen, miket ígértünk még? Aztam, minden mindent ígértünk, tudod, olyan, mint a két farkú kutyapár, Most mit ígértem, mert mindent ígértem. <gül> Lehetett twitch is. Igen, de az elszáll gyorsan, azt akarnám, az hogy ki tudjuk rakni több helyre, de mindjárt. Hát online gyógyítás és sakkozunk, ez Igen. eddig nem elős hát felhazaton. Volt valami főző dolog is. Ja, ja, ja, de azt most nem tudnánk szinte megoldani. Igen. De jó, legalább így esnek ki a dolgok, mert azért sok oh! dolgot kint... 69 faló! Szexszám! Jó, jó, akkor ha, ha létsz, már embereknek, annyira megnézném a, a, a, a sirint lolozni. Tehát, hogy így ez kell, ez kell. Azt akarom, hogy ne ved, mert a seggedre is. Volt az, hogy elmegyünk a meteorológiai gömböt gyűjteni. Jaja. Ja. De hát akkor az se. Az se megoldható most. De ezeket ne adjuk, mert, mert szét fogják trollkodni, és tudja, azt fogják megválaszni, mert a legrosszabb. Tudod? Melyik? Hát mondjuk most a meteorológiai gömböt gyűjteni azért most lehet hogy nagy szívás lenne. Mert most lehet, hogy ki kéne menni Szlovákiába hozzá, hogy valami meg lesz a legközelebb ja, ú, és akkor az úgy, ez, ez, ez így oké. Okay. Okay. Hát csak az ízé lesz az, meglátod. Valami pirítós főző beleférne, nem? Én nagyon adnám. Adná, de nem Úr tudom, hogy megcsinálni. Én nagyon adnám, ez kint semmi, se, semmi esetre tudnánk, nem, nem tudnák megoldani. Hú, főz... Nagyon akarják, hogy főzzünk. Ja, ja, ja. Tudják, hogy szakács vagyok, voltam, és tudnának jókat tanulni ezekből a kezekből. Grillen meg tudnánk oldani? Milyen grillen? Grillen. Mitől ne? Akkor olyan... mert, mert ezt össze Nyilván tudnánk hogy... szervezni úgy, hogy... Ja, de várj, ott meg, nem tudom, mennyire lenne internet. Figyelj, a, ugye a grillbe, az a jó, hogy ott, abban nem tudsz csinálni gulyásleves. Tehát, uh -huh. hogy meg tudjuk oldani, csak akkor grillkaját kell csinálni. Persze. Mert le lehetne menni bálintékhoz szerintem csapdira, és ott elférnénk ilyesmire, csak ott meg nem tudom az internetet, hogy tudnánk megoldani a streamhez. Mert ott még csak úgy rögzítettünk, hogy ott helybe, és utólag feltöltős, az meg a piritóstnál nem játszik. Aha. Hmm. az a baj egyébként most megéheztem itt a... Figyelj, az amit tudunk csinálni. Grillezés a medencében, igen, a elektromos grilla. -e. Az, hogy ide rakjunk egy grillt erre az asztalra, és hmm. ebből a szobából, ezt csak így lehetne megoldani. És valami... Így, igen. Vagy, vagy, ami nagy... Á, azt az, az, az vagy, ez nem... Egy wifi kártya kéne, és kivinni a nagy gépemet. De az is kinsül, kisül Az nem. Az kihűti magát. Figyelj, ezt megbeszéljük, akkor, akkor beszéljük meg azt, hogy megpróbálunk jövő hétre valami... Nem ígérem, hogy az egy... nem hét... a jövő hétre fog összejönni, hogyha... Nem az egy az Wellington a... bélszint fogunk megcsinálni, izével... De egy de ha, tehát, ha itt csináljuk, akkor simán bográcsoszhatunk is. Aha, az nem baj, az jó. Csak akkor azra, az napra például kiveszek szabad napot, mert akkor biztos nem érek be. Hát akkor az egy szaminapos... az, egy, az egy... Nem baj az, nem baj. Nincs ezzel baj, csak akkor az olyan... Mindegy, kitaláljuk. De valami, valamire mindenképp készülünk, akkor tényleg legyen a 30 harmincadalja. Ha van valakinek egy fölösleges wifi kártyája, amit szívesen idead nekem, akkor megbeszélhetjük. Mennyibe kerül egy ilyen? Ú, valam, Mert hogyha egy ilyen tízes körül van, akkor basszus megveszem. Hát most ennyiben nem. Wifi kártya. Mondjuk, hogyha három millió forint, akkor lehet, hogy meg... 4 akkor már csak egy hetetek van elutalni három 3, -3 ezer megveszem, ne vicceljünk. négy forint. ezer forint? Osamba van? Azt tudja. Találtam 3000 forintért. Jó, de egy hónap múlva jön meg. Bennek az osamba adják és csá. Csak... Nem, nem tudom, ezt meg kell nézni. Jó, van, megnézem. De hogyha ennyibe, akkor hagyjuk, mert ne csinálunk ebből problémát 3000 jó. forintból. Nem áll. Jó. Úgyhogy, ja. Jó, ezt megbeszéljük. Na, ezt megbeszéljük. Ez ezt megbeszéljük. Akkor lehet, hogy főző stream lesz. Megpróbáljuk megoldani. Ja, hát ezt meg tudjuk a jövő hétig, akkor... Tehát, hogy én azt mondom neked, hogyha kivisszük a, a gépemet a izélá, akkor az nem fog túlmelegedni. Jó. De ha van, mert... ha van wifi kárt, ez a kárgy, akkor nem is kell kivinni a gépet? Ez arról szól? De akkor is ki kell vinni a gépet. Csak, Csak akkor... hogy a gépben van a wifi. A gépben legyen internet. Mert, értem? Mert a, a izé, tehát azon gondolkoztam, hogy ki tudom-e vinni kábellel a netet, de, de nincs annyi kábelem. Értem. Tehát, hogy a, az ablakig ki tudok vinni egy útert, és az ablakból már szórja az egész kertre a, a Wi-Fi jelet, és uh, azt fel tudja venni Birka Pöri. Ezt már megbeszéljük. Jó, ezt megbeszéljük, hogy mit csinálunk, jó? Igen, de ó, ez nem az jó van. Még itt annyi kibaszott hús van itt is a izében, a mély hűtőbe. Nekem. Ja, hogy jó? Ja? <laughs> Én nem arra gondoltam, yeah. hanem a harmadik Ja. Yeah. Ha? Ha? Lőcs, ha? a lőcs. Úgyhogy lehet, hogy milyen hosszú kábel kellene, hát nem tudom, hogy 20 méter. Minimum. És ja. akkor is ki kéne szúrnom itt a izét, a, a, a szunyokhálót, hogy ki tudjon menni itt az ablaknál a, a kábel. Jó. hogy ez nem jó. Így adok Daddags, a wifi extenderrel én nem vagyok bejebb, mert a gép az továbbra se tudja a wi t venni. Tehát itt most ez a szűk keresztmetszet. A Wi-Fi extender-t azt meg tudtam úgy kerülni, hogy egyszerűen egy kábellel kivittem az ablakig a a, izét, a, a második wifi t Na jó. Megoldjuk, valahogy Megoldjuk. Ö, Akkor ez, ez a terv, elsősorban, hogyha nem jön össze, akkor majd kirakunk szavazást, hogy akkor mi más legyen, hogy akkor sakkozunk a végén, azon, a faszom tudja. Múltkor elhoztuk a sakkot szerintem a otthonról, úgyhogy tudunk majd szakkozni is. De most akkor ez a cél, hogy valami legyen, el. persze. Ja, ja. Na, srácok, hát ez megint egy összeszedett és, és tematizált adás Igen. lett. Teszteltük a Twitch-et a AGTV ken beszélgettünk arról, hogy a pápának onlyfans legyen, és... Vagy ne. Vagy ne. És... És jól éreztük Így van, jövő héten akkor valami extraval készülünk mindenképp. Köszönjük, hogy itt voltatok, tartsátok jó szokásokat, és vigyázzatok magatokra, mert még azért a 40 fok maradni fog. Igen, és followozzatok, hogyha azt akarjátok, hogy lolozzak Mátéval 3000-nél, illetve, a, hogyha lesz erről később szavazás valami, akkor amit kövessétek Discordon, Twitteren, vagy, vagy akárhol, ahova én ezeket ki szoktam rakni, hogy akkor most mi a szar van a, a jövő héti Na, köszönjük szépen srácok! Legyen egy szép napotok! Így van, és létszerűs ne tömegverekedjetek az aranyparton!